стояв при своєму доктору. «Як же так?» – питалася графиня. «Я вас не розумію. Від бажання до виконання, як від дійсності до мрії? А невже ж сильне збірне бажання – це не дійсна нереальна сила, котра підходячий момент може чуда творити? Невже ж матеріальні засоби не стають в руках тої сили, як меч в руках доброго вожда, долото в долоні різбіра, камінь у службі архітекта? Починаю вас розуміти, докторе. викладете головну вагу на свідоме, збірне хотіння. Свідоме і мудре. Зраз гуртка, далі кругіва, тоді широких мас народу. А якщо ті маси чогось другого бажають, тоді приходить катастрофа. Замість державного будівництва, соціальна боротьба, хаос і побіда ворогів як фінал. Мені причувається цей фінал, панове. Він повний дисонансів. Він страшний. Але невже ж гадаєте, ласкава пані, говорив запалюючись доктор, що як затулити вуха, то того фіналу не буде чути. В історії є своя логіка, є невблаганна конечність. За похибкою йдуть похибки чим раз більші і гірші, за несповнення обов'язків – кара. Скажім собі щиро, «Невже ж ми сповняємо як слід свої обов'язки супроти цієї землі, котра нас кормить і тулить до себе, як мати дитину долона? Нам треба тій землі бажати добра і щастя, треба на ній будувати нову, гарну хату, забуваючи про те, якої ми віри і національності. Оце і є територіальний принцип, про котрий почав говорити декан. Треба нам слухати мови землі. Хто її любить, той легко розуміє тую мову, і ще легше піде за нею» хто воском затулює вуха, приближує оцей грізний фінал, котрого ви так боїтеся, графини. Я також не дивлюся ясно в будучність. Як ревматик відчуває зміну погоди, так мій ум має враження надходячої бурі. Ой, не страште мене, пане докторе, я вже не раз хотіла балакати з вами на оцю тему. Числю на вас, як на доброго сусіда. Тут не так про нас діло, як про тих, що дістануть наше насліддя. Оце і вкладає на нас тим більший обов'язок не закладати рук, а робити хто що може, робити хоч якусь частину, чого не зробили попередники наші. Направляти, що вони попсували, додала зітхаючи графиня. Але позвольте, панове, поставити реальне питання. Народ хоче землі, правда? А вже що правда, котрий народ її не хоче? А все ж таки подивіться. У німців аграрне питання одне з менше пекучих. Там селянські наділи невеликі, а лицарські маєтки з замками, величезними лісами і тисячами моргів землі – які? Але селянин має настільки упорядковане господарство, земля дає йому стільки приходу, культура настільки поширена і для всіх доступна, що там великі земельні власники не дрижать у своє горло. Круг-кругові не вибере ока, запримітила графиня. Отож, той біда. Що про нас і того не можна сказати. На нас дивляться як на круків, а загал це голуби невинні. До всіх наших занедбань на економічному полі приходить ще й оцей китайський мур іншої віри і національності. Ми цей мур пильно латаємо і вибілюємо, щоби кожний здалеку бачив, що ми щось друге і інше, як ті, серед котрих поставила нас судьба. Це може важко помститися на нас, дуже важко, бо історія злобна і мстива. Вона не знає, що таке милосердя, що Христовий заповіт все прощення. А що ж тоді нам з вами робити, пане докторе? Стояти на територіальнім принципі. Земля, на котрій живемо, – це наша земля. Ми хочемо не тільки соки з неї тягнути, але добром відплачувати за добро. Держава, яку будуватимуть на цій землі, це буде наша держава. Закотимо рукави і станемо разом з іншими до праці. Якщо треба буде віддати, що з нашого стану посідання, віддамо для загального, отже, для нашого добра. Тоді на нас будуть дивитися не як на ворогів, а як на своїх людей. І не будемо почувати себе мову на вулкані. Це моя гадка ласкава пані графине. Графиня важко зітхнула і подивилася на свою братаницю, котра до розмови не встрявала, але слухала кожного слова уважно і дивним дивом не жахалася тих чорних перспектив, що відчинялися з вікон теплого тропічними цвітами обставленого покою. Він живе, чого ж боятися їй? Що таке земля, худоба, машини, палати, коли нема когось, кого любиш і з ким можете все поділити? «Роздай маєток», і за мною ходи. Отче декани, звернулася графиня до пароха.